beberapa lagi amalan-amalan penting yang kalaulah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakannya maka berbahagialah kita menghadapi kehidupan dunia dan akhirat nanti kita telah menyebutkan di antara hal-hal yang membahagiakan seseorang semasa hidup di dunia maupun hidup di negeri akhirat nanti Dialah pertama hendaklah dia sentiasa mendampingkan diri dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Apa yang kita namakan proses tadarus Al-Quran ini? Hendaklah berjalan langsung sehingga kita mati. Bagaimana ramai orang yang bertemu dan bertanya dengan saya menyebut bahawa senyaw ustaz selepas daripada Ramadan ni amalan apakah yang terbaik yang boleh saya lakukan? Lalu jawabnya ialah amalan yang paling baik yang kita boleh buat selepas daripada bulan Ramadan ini ialah amalan yang apa sahaja kita lakukan ketika Ramadan sebelum ini itulah amalan-amalan yang terbaik sebenarnya demi Allah kalau kita sabar dan istiqamah yakni meneruskan amal itu dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Sabar menghadapi ujian ketika kita menjalani perkara itu. Apa dia benda yang kita buat? Ada sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Yang pertama, Iaitulah kita tiap-tiap hari bangun sahur. Pukul 4 pagi. Ini untuk makan sahur. Maka selepas Ramadan, Sehingga syawal sampai ke bulan ni Masuk Zul Hijjah bulan haji, Terus sampai Ramadan akan datang sampai mati mudahnya. Bangunlah sahur itu tiap-tiap hari. Pukul 4 pagi, 3.30 pagi bangunlah. Kita kan telah dilatih bersahur itu. Sahur bukan di atas matlamat untuk makan sahaja. Bagi, tapi makanan bagi ruhiah itu. Maka teruskan sahaja. Bukan ada sesuatu yang baru yang kita nak buat. Yang kedua di sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Kita berpuasa. Nah. Di bulan-bulan selepas Ramadan ini, Puasa terus. Sebab itu disuruh dan digalakkan 6 hari di bulan syawal. Supaya dapat terus menerus diiringkan dengan Puasa sunat, Isnin Hamis sampai kita mati. Teruskan aja puasa itu. Nanti datang Ramadan, kebetulan dia wajib. wajib. Sampai waktu yang sunat-sunat, jalan terus puasa sunat. Sampai bila-bila. Bulan Ramadan yang lepas, kita telah melatih diri mengurangkan makan dan minum. Maka selepas Ramadan sampai hari ini, sampai bila-bila. Latih diri kurang makan dan kurang minum. Itulah amal terbaik yang diajar Ramadan kepada kita. Sepanjang Ramadan yang lepas kita bertadarus Al-Quran. Khatam. Sampai dapat kain plekat cak gajah duduk. Punya hebat. Khatam kita membaca Al-Quran. Secara beramai-amai. Secara berjemaah. Alhamdulillah. Itu suatu kebaikan. Makanya selepas Ramadan ini terus sajalah tadarus. Itulah amal terbaik yang kita nak buat. Ini mana ada lagi dah. Takkan baca tulisan Malaysia berita harian lebih baik daripada baca Quran. Teruskan aja baca Quran. Tak anak-anak dewasa beliau tak kira. Quran itulah nyawa bagi akidah kita. Nyawa bagi akidah. Kalau sudah Quran tu tidak dibaca, Macam mana kita nak tahu terjemahan makna? Kalau dah terjemahan makna, Kita tak tahu, Macam mana kita nak mengamalkan? Punca semua mesti juga, Mendampingkan diri dan terus membaca Quran. Sepanjang Ramadan yang lepas, Kita melakukan zakat, Dan membanyakan sedekah. Demikianlah selepas Ramadan ini, Berterusanlah hendaknya, Menjadi orang yang sangat-sangat pemurah dalam hidup. Bersedekah. Entah yang namanya zakat yang wajib. Entah namanya sedekah-sedekah yang sunat. Jalan terus. Boleh jadi jiran keliling kita 5-6 rumah nak pergi haji. ni, Takkan kita tak kenal 5-6 orang sahabat jemaah kita nak berangkat. Tak boleh ambil emlok hubungan 20 hinggit. Oh, 120. Luar ke gaji bulan kita. Tak ke mana pun. Bip Salam dia bagi 20 obat minum-minum air di Mekah dah. Sikit je. Tapi pahala dia. Berapa gandaan tu dia guna duit tu di Mekah? Beli teh O. Teh sama teliton. Ha, nak masuk buat makan lah tu. Tapi pahala dia, gandaan dia. Tak boleh nak buat. Dengar Tok Guru, Ustaz-Ustaz kita nak pergi ke Mekah. Bikin apa? Contohlah. Apa yang kita dah buat bulan Ramadan itu je buat bulan-bulan selepasnya. Ini tak pernah pun kita bagi. Balik je kan berderu-deru kita pergi rumah. Hai, berbalik ke? Kalau dah balik, apa tandanya? Nak air zam free je. Masa kawan tu pergi, haram tak bagi apa. Itulah kita. Bukan orang yang kita ziarah tu kerekut berkira pula. Tidak. Tapi kalau di soal benda pun nak buat Ustaz lepas Ramadhan. Itulah benda. Kalau dah ramadan kita takat hari-hari bersedekah di bulan ramadan Sedekahlah. Banyak keadaan cara yang kita boleh buat. Ini boleh jadi. Waktu-waktu macam ini. Waktu puncak ini. Kita mau sentak sampai. Ujung bulan ini tidak. Tapi kita kira dalam dua minggu daripada sekarang. papan hitam ni penuh dah sampai lembu ke enam dah. Tak mahu macam ni Dia tulis lembu satu baru seorang baru. Haji Haramlah tu seorang. Haji Haji yang lain mana? Haji yang lain mana? Kemana mana duit kita ni? Kita mahu penuhkan. Bukan mesti kita bagi. Kena bantu surau masjid, madrasah surau kita. Tolong. Masing-masing ada mulut. Bawa kantor mulut tu pergi cari orang. Tuan, sahabat kita di pejabat. Jiran kita di rumah. Jiran di kampung. Pakcik, katih, matih, hadik beradik, anak beranak. Berapa ramai keliling kita. Seorang tak boleh cari dua ke? makamannya pun satu bahagian 370 aja. Ni cari kumpulkan ani nama ni, nama ni, seorang ni, seorang lagi ni. Kejap aja. Kalau tiada orang ni bawa dua nama aja lepas dua minggu ni penuh dah. Tolong pun kita bersedekah juga. Sabda Nabi SAW. barang siapa dia menolong memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapat pahala seolah-olah dia berpuasa juga. Sama kita nak bagi korban tak mampu cari kan orang yang nak buat korban. Bawa ke surau kita ni. Puluh tahun dah sambut raya korban tiap-tiap tahun. Kita ke, aku tak ada duit. Tak ada, tak ada senyata. Itu yang putih bapan tu. Tak nuli apa. Kita cari. Kami ustaz-ustaz pun memperanankan diri juga. Cari juga. Nak hantar ke Kemboja lah surau tu masjid ni. Tapi kita pun pilih lah, macam majlis kampung baru, USJ, Subang Jaya, Pucung yang kaya-kaya, kita tak hantar dah. Kampung baru tak payah hantar lembu pun nak masuk di situ. Tiap tahun berpuluh-puluh ekor ni, kita ni, surau kita ni. Usaha kan. Orang pergi cari kedai-kedai mamak, takkan mamak jual-jual tu. -jual. Mamak pun murah pun murah tu. Ha, yang buka kedai-kedai teh tarik apa semua tu, stall-stall tu. Setahun 370 mamak main-main lah, dia balik India pun empat kali setahun. Boleh buat. Kena tanya amal apa terbaik. nampak. Ini amal dia. Ini waktu dia ni. Kati dah berapa dah terbang naik. Lembu tak nampak. Nampak soal sampai kesudar. Hajar ramlah seorang saja. Usahakan. Saya yakin kita boleh buat. Dan memang boleh buat. Surau ni mana pernah tak buat. Tiap tahun 3-4 ekor banyak. Confirm dapat. Cuma kita mau tahun ni percepatkan. Itu saja. Sebab bila kita dapat tolong ramai-ramai jadi cepat AJK pun senang buat kerja Bukan mudah tuan-tuan nak pergi booking lembu Nak ambil harga, nak main harga Dia orang menjual pun main tarik harga juga Tu nak siap lori, nak hantar bila nak turun bila, Banyak cerita tu Komplain mudah nak buat itu Jadi kita kena tolong Ini amal-amal baik ya Kita boleh buat Dia maka salah satu di antara amal Yang disuruh juga kalau kita nak Mengabdikan diri di hadapan Allah. Kita dah sebut. Tarajud anid dunia. Ya. Pisah-pisahkan. Jauhkan sikit diri kita ni dengan. Kehidupan dunia. Bukan buang dunia. Tidak. ambillah ada ada kadarnya. Jangan beri bersungguh. Kita pulun habis-habis dunia sampai. Sampai kita tak nampak akhirat. Ha, itu usahlah. Jauh sampai ke cincin pun 24 juta. yo ya, ya benar pula itu. Itu lebih lebih sangat. Soalnya saya tengok dokumen tu. Saya bukan baca tak khabar. Saya pegang, saya tengok dokumen beli 24 juta cincin tu. Bukan benda bohong. Nah, ini jadi terlebih-lebih sangat. Ya, sampai kau macam tu. Kesian kau ke orang miskin. Ya, melantak duit rakyat dia siang malam apa. Kita sambung malam ni muka surat 20. Perkara ketiga yang kita elok buat. usahalah. Entah ke saya mampu, ke entah boleh jadi bapak. Kadang-kadang ustaz ni dia menyampaikan aja dia tak larat buat juga. Kalau buat yang ini insya Allah banyak kebaikan dalam hidup kita. Muka surat 20 yang ketiga kiamulail, ya, iaitu solat malam. Ya. Baiklah, sekadar agaknya kita mengunci lagi. Dalam bulan Ramadan bau-bau ini kita tahu. Kalau ikut track record dalam sejarah di Selangor. Sejarah di Selangor. Tahun inilah merupakan tahun yang paling dasyat. Paling grand. Kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah. Di masjid, madrasah, surau, di seluruh negeri Selangor paling dasyat. Tahun ini. Tahun ketiga dia nampak dah mendadak, dah naik kesan dia. Saya tidak tahu macam mana untuk tahun depan. Tiga tahun dia baru, naik mendadak. Sama macam naik mendadak sumber keuangan bagi negeri Selangor sekarang. Tidak pernah dalam sejarah, dalam tempoh 28 tahun pemerintahan di Selangor. Tak pernah berlaku macam sekarang. Dalam tempoh 6 bulan terakhir suku pertama tahun ini. Bagaimana kerajaan Negeri Selangor berjaya melakukan perbelanjaan berhemat Sehingga Selangor hari ini mempunyai lebihan keuangan yang disimpan sebagai spare duit stand by, Kita ada lebihan 1.24 bilion tahun ini. Dah disimpan dah. Berlebih duit untungnya buat kalau meniaga, untung banyak. Berjimatnya tutup lubang-lubang rasuah apa semua, buat atur elok-elok. duit kerajaan hari ini. 1.24 bilion. It is a history in 28 years. Tak pernah berlaku dalam sejarah negeri Selangor. Maka harus dikekalkan kepimpinan yang ada. Tukar je muka pecah pintu tu, habis duit ni semua. Percayalah cakap saya. Jangan main-main ni. Kalau nak meloncat, dia nak ngambil itu. Lele-lele, halia-halia orang mendengar. Kita berkhidmat. Kita boleh buat banyak kebajikan untuk rakyat. Dia je duk buat propaganda kempen dia. Kita tak pandai merintahlah, tak getilah. Rakyat sengsara. Benda. Cakap seorang. Anggi ajak debat tak berani nak berhujah berhujab ekonomi. Tak nak. Dia jadi kita kena ingat bahawa sebenarnya dalam persoalan-persoalan kebaikan dan kebajikan ini, Selangor ini nampak khusus dalam menghidupkan masjid madrasah surau ini, Masya Allah. Kami tahu, saya pun tahu. Sebab kami ini penjamah kami pusing seluruh. Saya ibu dan bapa bapa lagi lima hari nak raya pun penuh lagi sampai ke belakang jemaah. Subhanallah, tahun ni. Kita tahulah kita dok rimak masjid-masjid yang kita dok pergi tiap tahun ni. Sebab kami tu ada rutinnya macam sini. Kuliah bulanan sampai time tu. Masuklah kuliahnya. Tapi di masjid lain saya di bulan minggu-minggu akhir. Kita tahu dah tiap tahun dulu-dululah masa zaman-zaman Allah harga lima puluh tahun tu. Memang kalau lagi seminggu dah tak apa-apa ada orang lah. Tapi baru ni lima hari lagi pun ya Allah penuh sampai belakang. Bersungguh dan kita lihat kemeriahan saya dah sebut seminggu sebelum Ramadan masuk bagaimana kain-kain rentang dinaikkan di seluruh negeri Selangor masjidnya madrasahnya surau ada satu surau tu kecil sebuah tempat tak sebutlah tempat dia ikat dengan tali rupiah je tulis tu dengan outline dia. ahlan wasahlan Ramadan marhaban bikum Buat juga, boleh jadi surau bajet untuk apa cukup. Ikat-ikat cekang, tali rupiah. Di bantai dia ribut putih, terlentok kain. Tapi makna begitu semangat itu. Ya. Ha, tahun ni Bila masuk Ramadan berjalan terus. Sampai 10 akhir Ramadan. Malam-malam ganjil Lelatu Kadar. Naik pula, kita tengok ini. Kain-kain rentang, di seluruh selangor. Masing-masing ada inisiatif dia dia naik macam-macam. Ahlan wasahlan, marhaban bikum. Ibadat malam 10 akhir. Lailatul kadar malam ganjil, macam-macam kain rentang. Paling ngeri saya dah sebut, saya tidak akan lupa sahayat hidup saya. Satu kain rentang yang ditulis di surau Nurul Muttaqin di Gombak Setia belakang balai polis Batu Nam. Saya pergi ceramah sana malam yang ke-25, malam ganjil. Basah kain rentang dia. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Ya Jibril. Baik. Saya kata ni biar betul ni. Haa. Dan malaikat-malaikat daripada langit. Fuh. Saya cakap ni biar betul. Saya tarik and free dia tengok. Aku ni salah baca kau. Kok. kok dia tulis Mak Jibril, Mak Indra ke mana tahu. Baca balik. Ahlan wa sahlan. Wa merhaban bikum ya Jibril, malaikat Jibril dipanggilnya tuan, bayang tu, itu gambaran excited, fahamnya rakyat, bagaimana keberkatan tu, balaaton taibatun warabul kafur, mereka mau keberkatan daripada langit keampunan di muka bumi, sebagian besar rakyat mulai memahami ini. Saya pun cakap dengan anak saya macam mana. dah no, Abang nak ceramah malam ni. Anak saya kata tiba-tiba. Kan abang main tabu, je ceramah abang. Anak pun tahu. Ya. Rembat je abang. Kata tak boleh. Kenapa? Ini semua grup-grup main. Poin itu. Itu mesti makam tinggi punya. Ah ha, Sampai macam tu lah. Ya. Pasal? Pasal nak ra'i qiyam mulal tu. Ha, ini saya nak masuk ni. Nak ra'ikan Qiyam Mulail. Satu hal yang saya lihat. Bukanlah ketidakfahaman. Tapi semacam ada sedikit kekeliruan agaknya. Dia di kalangan ramai anak-anak jemaah kita. Di seluruh Selangor di mana-mana pun. Di mana bila dia sebut Qiyam Mulail. Dia pun buat kain rentang. Sempena 10 malam akhir. Dia datanglah beramai-ramai masjid kita mengadakan Qiyam Mulail. Bermula pada jam 4 pagi. Sehingga lima, pukul lima bersahur. Lima lima puluh masuk waktu subuh. Kuliah subuh bersurai. Banyak buat. Qiyam ulal, masjid ni Qiyam ulal, marilah Qiyam mulal. Mereka menggambarkan ini. Kesilap fahaman itu. Qiyam itu kalau diterjemah dalam bahasa Melayu boleh macam-macam. Qiyam itu makna berdiri. Itu yaumul qiyamah, makna hari berdiri. Berdiri depan Allah Ta'ala. Nak menjawab soalan itu. Itu qiyamah itu. Qiyam makna berdiri. Ya? Kemudian. Al-Lail itu makna malam. Qiyamulail kalau terjemah zahir perkataan. Bermakna. Qiyamulail itu berdiri malam. Al-Lail itu malam. Ada filem Melayu itu. Laila Majnun. Maksudnya gila malam. Al-Majnun makna gila. Al lail itu malam. Sebab jantan itu malam dia gila. Kepitinu. Itu. itu Laila Majnun. Ya? Orang Melayu ingat Laila tu kat Laila tepi rumah itu. Bukan Laila binti Kasim. Al-Lail itu makna malam. Laila Majnun. Gila malam. Nah, itu bahasa Arab. C. Ramli ke siapa buat film? Macam-macam ragam itu. Afilun Bukit Kepung tu lain pula. Ya. Jadinya nak sebut bahawa setidaknya, Bila Qiyam Mulail, ya, Zahir itu makna berdiri malam. Atau mudah-mudah bahasa, Menghidupkan malam. Itulah terjemahan yang kita agak menyeluruh lah agaknya. Qiyam itu. Cuma jangan difahami. Ha. Ya. Bila disebut Qiyam Mulail, Mula pada tiga setengah empat terus sampai subuh. Itulah Qiyam Mulan. Tidak. Itu sembahyang malam. Dan itu sebahagian menghidupkan keseluruhan malam. Bila disebut Qiyam Mulan menghidupkan malam. Kita kena tengok mana dia malam dalam Islam. Malam bermula maghrib ni. ah ha, Maghrib ni mula malam tu. Naik ke insya, malam. Pergi lagi malam kang tengah malam. Dua par tiga malam yang akhir. sampailah ke subuh. Jadi Qiyam Mulail tu, yang dimulakan dengan sunat taubat, ta'ajud, sunat tasbih, sunat hajat, witir, apa, apa semua tu. Itu sebahagian daripada aktiviti menghidupkan seluruh malam tu. Bukan itu Qiyam Mulail, bukan. Itu sebahagian aktiviti bangun malam. Bagola itulah waktu terbaiknya. Mulai pukul tiga setengah empat bawa ke subuh. Tapi yang dimaksudkan kan mulai menghidupkan malam tu. mula daripada maghrib tu. Kalau terkena malam tu, mula maghrib. Buka puasa tu kita sedekah dua biji tamar dekat sahabat yang berbuka. Maka kamu telah menghidupkan malam tu dengan bersedekah. Ah ha, tu. Kemudian kita semayang isyak. Terawih dan witir. Lepas tu. Maka kita dah menghidupkan malam. Kayamulal tu dah hidup dah Dengan terawih dan witir tu. Lepas daripada tu. Kita balik ke rumah nak makan. Tadi lepas buka makan tamar je sikit. Lepas witir nak balas sikit. Isteri pun siapkan nasi. Baki air cincau tadi. Ya, idang apa semua. Kita pun makan. Maka isteri telah menghidupkan malam. Dengan menghidangkan makanan untuk kita. Itu yang mula lah. Itu dihidupkan malam tu. Kemudian. Kita dah teringat. Anak kita dua tiga orang. Belum lagi dia beli baju raya. Selat-selat dompet dapat bonus sikit. Ada baki lima ratus. Kita pun panggil anak-anak naik motor. Bawa pi picokit belikan baju Melayu. Bayarlah 283 beradik. Maka kita telah menghidupkan malam. Dengan menunaikan tanggungjawab. Sebagai ayah Qiyamulal. Itu. Lepas tu balik kita berehat. Kita tidur. Malam tiga setengah kita bangun. Lalu kita semayang taubat. Tasbih apa semua. Maka itu pun menghidupkan malam. Sebahagian daripada keseluruhan atur cara. Start maghrib tadi. Bukan itu je Qiyamulal. Tidak faham enggak kan? Jadi, menghidupkan malam tu banyak ni macam saya berkuliah kamu dengar kuliah ni kita hidupkan malam ni dengan cara yang baik begitu daya jadi jangan faham bila qiyamul lail tu mula dengan sunat taubat sunat tasbih atau sunat hajat itulah yang nak tak semua ya selepas maghrib tu kita buat benda baik tu kita menghidupkan malam tu Lepas pada nikah, kita pergi ke Pasar Borong, carikan, beli awal-awal. Ingat besok, isteri nak masak. Kita telah menghidupkan malam. Dengan kebajikan menunaikan tanggungjawab sebagai suami. Malam bulan Ramadan tu Lepas terawih, kita balik berehat-rehat. dengan isteri. Malam boleh, siang tak boleh. Ini contohlah. Asiden sekali. Kebetulan, per malam tu. Makna macam seribu bulan tu main tu jangan main buat. Nah hebat itu mana kita dah hidupkan malam dengan mengelakkan diri dari berzina dan menunaikan hak tanggungjawab suami isteri. Itulah kebajikan. Jadi jangan kaya muliatu itu aja bukan. Dia luas apa pun kita buat maka kita telah menghidupkan malam. Cuma, di atas tajuk yang ni ini, menghidupkan malam dimaksudkan semayang tahajud, semayang tasbih itu. Nak ambil sudut itu sahaja. Ada pun sudut lain tu kita buatlah apa-apa yang kita kira tahu. Ha, itulah maka dibicarakan tajuk Qiyamulal ini. Dia menghidupkan malam, dibawa nanti nas-nas apa semua. Ha, mari kita tengok. Baru nak masuk, hari dah pukul 8, 5 minit. Baik. Yang ketiga, Qiyamul Lail. Faktor ketiga ini untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan Qiyamul Lail. iaitu yani solat sunat di malam hari, seperti solat tahajud dan solat witir. Kita mengadukan keadaan kita yang sesungguhnya kepada Allah ketika kita melakukan qiyamullail dia ya, dalam hidup ni kita tidak ada pilihan sebenarnya dia akan pergi ke satu tahap dia panggil kita kena murajaah murajaah makna kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila balik ke Allah itulah situ ada doa ada rintihan merayu minta tolong menangis itu ah itu murajaah nak balik ke dia maka waktu terbaik tu masa Buat semayang malam tu lah. Itu waktu-waktu pilihan. Ada waktu lain, ada semayang lima waktunya, sunat, buah, apa-apa semua, banyak. Ada solat hajat, apa. Tapi, ini yang terbaiklah, empat, ma maaf saya, dua per tiga malam, yang akhir tu. Kalau boleh, bangun. Sebab kita dah dilatih sebulan, bangun. Minal ashar, dari kalangan orang-orang yang menghidupkan sahur. Tu bangun sahur-sahur tu, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karakteristik hamba-Nya yang bertakwa, adalah yang gemar melakukan qiyamul lail seperti dalam firman-Nya "Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil asharihum yastaghfirun" Surah Az-Zariyat Ayat 17 sehingga ayat 18 yang bermaksud. Di dunia, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohon keampunan di waktu pagi. Sebelum fajar. Ya. Wabil ashar. Nah, Al-ashar itu sahur itulah. Dia bangun pagi-pagi kata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tata jafah junubuhum anil madaji'ah. Yad'una Rabbahum khaufan watama'ah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Suratul sajadah. Ayat 16 yang bermaksud. Lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Ya'nih. Mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan solat malam dan mereka selalu berdoa kepada rabb dengan penuh rasa takut dan harap serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang keadaan orang-orang yang beriman daripada ahli kitab. La min ahliil kitab unmatun qaimatun yatslu yatsluna ayatillahi ana alaili wahum yasjudun. Maksudnya mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu. Ada gulungan yang berlaku lurus. Ia ni gulungan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam. Mereka lihat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud. Ia bersembahyang. Ayat 113 Suratul Ali Imran. Ni, ni Allah sebut terang-terang saja. Dia kata buat bangun malam. Tak usah kata orang awam. Macam kita ni orang awam lah. Ahli kitab pun Allah kata beza. Ahli kitab pun. Siapa dia ahli kitab? Ahli kitab makna kalau bahasa terjemah. Zahir-zahir ayat kalimah tu. Orang yang ahli dalam kitab. Entah ketawrah, injil, zabur dan Al-Quran. Ahli kitab juga dengan maksud para ulama, Mufti. Kadi, guru-guru agama. Ini dikira sebagai ahlul kitab. Yang tahu Quran, yang tahu hadir kitab-kitab. Kata Allah Ta'ala, di antara ahli kitab, tak sama. Ada jenis ahli kitab bangun malam. Ada. Namanya ustaz, ustazah, tok kadi, tok mufti, tok tok guru bangun malam. Ada jenis mufti, kadi, tok guru, ustaz, ustazah yang tak bangun malam, Ada. Tak ada kekuatan dia nak buat. Itu sesama. kia standard ranking ahli kitab tu. Ha, Allah kata yang rajin bangun malam. Ada. Menangis ingat kebesaran Allah. Yang tahu ugama. Lepas tu bangun tahajud. Dan dia pertahankan ugama Allah. Ada yang tahu ugama. Tam juga hudud. Ada juga. Ahli kitab lah tu. Itu ahli kitab haram jadah namanya. Tengok. Nak dilihat kan aja taqir, nak dibenak kan kemungkaran yang dibuat oleh taqir-taqir ini masalah. Sedangkan orang jahil membaca apa yang mereka ungkap dan mereka ucapkan, fakada bala bala dalam Jadilah mereka-mereka ini menyesatkan orang lain dalam keadaan sesat sejauh-jauhnya. Namun sedap. Macam nama zaman Fir'aun, Masyidah. Tapi bercakap buat hudud. Macam tak kerti ugama. Cakap. Inilah dia penyakit bila jual ugama ni. Inilah. Bila duduk dalam puak-puak yang tak nak ugama, nilah jadinya. Mereka tidak akan mampu untuk memberi kekuatan kepada ilmu yang mereka ada. Akhirnya mereka akan lacurkan ilmu agama mereka. Demi mendapat habuan dunia yang sedikit. Itu kita tak pelik. Ayat 113 suratul Ali Imran sudah menyebut perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Kerana mereka kerap kali, kali membaca ayat-ayatnya di malam hari. Tak kala kebanyakan manusia terlelap tidur. Ada yang jadi kuat bangun malam. Tuk-tuk guru, orang-orang alim, ulama-ulama ini. Bila dia bangun, masanya orang lain tidur. Kita berlapar, puasa, masanya orang lain kenyang. Itu bahaya. Lepas orang ramai satu dunia lapar, boleh kira lah. Ini satu pejabat, makan semua, open house lagi. Kita sorang puasa enam. Hanya buat pasal. Mangga letak keluar, peluh menahan. Itu. Ha, itu dia. Masa orang lain tidur, dia bangun. Kuat tu. Kan senang tuan-tuan nak bangun tidur ni. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan umatnya untuk sentiasa melakukan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail boleh kita laksanakan meskipun hanya dengan melakukan solat dua rakaat sebelum waktu subuh tiba. Tu kita kira worst to worst lah. Habis-habis tak larat, at least dua rakaat jangan tinggal. Itu cadangan saya ialah kalau di musim-musim sekarang ini, Pukul 5 kita terbangun tu pun okey dah. Mandi cepat. Entah ke mandi sunat, ke mandi wajib, Itu tak tahulah masing-masing. Tapi mandi. Setelah mandi bersiap cepat terus ke masjid. Saya kira kalau 5.25, 5.30 kita dah ada di masjid surau, Boleh dah tahajud. Boleh. Waktu pun 5.45, 5.50, rekat pukul 6. Sempat tu. Jadilah dua rekat. Lepas tu balas tutup witi cepat dah. Ada lagi lima minit. Ambil cepat. Quran baca. Biarpun lima ayat. Kamu dapat pahala dan keberkatan besar. Membaca Quran sebelum subuh. Ini waktu yang. Allah Sebelum subuh. Ini yang prime time. Very special punya. Even though. Dua tiga ayat. Tak apa. So, kita start latih. Saya esok bangun empat lima puluh. Sebelum tu nanti bangun lagi. Empat empat lima. Lama dah dua bulan. Bangun empat setengah. Akhir dah 6 bulan, tahun depan bulan 7 Dah mula bangun pukul 4 Selama konstan itu pukul 4, terbangun Pukul 4, terbangun Tak terbangun tu menyesal rasa Menyesal sangat Saya Ramai anak-anak murid lah, saya tidak Anak-anak murid Mereka ni memang kaki bangun malam Kami yang bersara jarang, ada juga jarang lah Sebab kami pun Ialah bangun malam kami pun Buat benda-benda wajib banyak Pukul 12 on stage lagi Ceramah umum Ha, Ceramah umum, non di Kuantan. Empat setengah pun nak sampai di rumah. Sepanjang jalan tu, menghidupkan malam tu atas jalan jihad yang wajib. Ha, Bukankah kami kata sebab itu, kami tak payah payahkan mulai tu, senak so, bukan. Ha, tapi kami kata nak buat tu dengan letih takdan. Tapi Allah imbang pahala yang macam tu pula. Ha, berambat dikpuli apa macam-macam. Ha, jadi kita ada cara lain, masing-masing lah kan. Jadi yang, nating wat-wat ni yang tak ada apa-apa tu, kelepar hisap je biar mengangkang dia tengok wrestling eloklah bangun, buat tahajud tu. Umur dah 74 man tengok wrestling macam umur 47. Tergantuk tumbang terus masuk wad, tak pasal hospital selayang dekat pula. Apa yang semangat 46 sangat tengok wrestling tu? Orang pakai spender tu. Suka nak tengok. buat amal-amal yang baik macam ni. Dapat walaupun tiga ayat, lima minit pun. Elok kita baca-baca dua tiga surah lazim. Alam nasra alam taraqai, wal asri. Buna masuk waktu hazan, Alhamdulillah dapat tiga surah pendek-pendek. Jadilah, mula-mula. Ada berkat itu yang kata tidak, keberkatan itulah yang jadi kita istiqamah nanti. Kata kutub rahat, jual burger, buah pokok ceri itu, pelan-pelan kayuh lagi. Saya jumpa saya lalu kadang nak dekat burger. Dia tu sedap burger dia. Jadi belilah. Kadang saja tanya dah isyak ke? Kadang dia mengaku belum je. Atau kan nak balik jangan lupa. Pelan-pelan kayuh je. Pelan-pelan kayuh tu empat tahun dah. Tak sampai mana tak tahulah saya ni dia tu. Pelan-pelan kayuh, pelan-pelan kayuh. Baik. Sekitar setengah atau sepertiga jam sebelum subuh. Yelah, kita malu ke empat, dua puluh, empat sengah, cantiklah, bolehlah. Waktu menjentuh pun dapat baca Quran, jadilah. Agar kita termasuk dalam gulungan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala, pada saat-saat indah seperti itu. Itulah waktu-waktu indah dalam hidup kita. Sepanjang tempoh sehari, 24 jam, itulah waktu terindah. Allah akbar. Sebagai hamba berbisik-bisik kita dengan Allah Taala, mengadu ngadu masa tu, menangis itu. Baiklah, itu waktu terindah dalam kitab as-sahihin. Dia ingat saya dah sebut. Kalau tiap kali kita berjumpa perkataan as-sahihin, makna dua sahih, Iaitulah Bukhari dan Muslim. Biasanya begitu. Daripada hadis Abu Hurairah, radhiyallahu an. Dikatakan bahawa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yang zilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hayna yabqa thuluthul layl fa hal min sa'ilin fa u'tiyah hal min mustaghfirin fa'ghfiralah fa hal min da'in fa uj in fa wajib bukhari wa muslim Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala sepertiga waktu malam masih tersisa Allah menyeru adakah di antara hamba-Ku yang berdoa kepada-Ku supaya Aku mengabulkan permintaannya. adakah di antara hamba-Ku yang meminta ampun kepadaku. Supaya aku mengampuninya. Adakah di antara hamba ke yang meminta kepadaku. Supaya aku memenuhinya. Dia maksud Allah turun ke langit dunia. Dengan makna rahmat keberkatan itu turun. Ada waktu-waktu dua partiga malam yang akhir itu. Tentunya maksud turun di sini. Adalah turun yang sesuai. Dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dapat menggambarkan. mengilustrasikan Dan menyamakannya. Tetapi kita juga tidak dapat membantahnya. Macam mana-macam mana tak tahu kita. Kata Allah turun tu. Tapi kita tak boleh nafi. Benda tu berlaku. Ada rahmat, ada barakah, ada kebaikan. Akan tetapi. Saat-saat sahur seperti ini. Banyak dilalaikan oleh manusia. Orang yang sengaja melalaikannya. Termasuk orang yang terhina dan terhalang daripada kebaikan. Kecuali kalau ada uzur. Ya'ni alasan syar'i, i, syari i, Seperti sakit atau lupa. Musafir atau berjaga malam. Dalam suatu hal yang mesti dia lakukan kecualilah kalau ada uzur syar'i ayang tu tak mampu nak buat tak ada tak ada arahlah kitanya tapi dalam keadaan biasa normal kita pun tak ada uzur syar'i apa tak tahu kita tak buat ha, itu termasuk orang yang melalai kan. lalai namanya kata tok guru kitab kena ambil cakna kena ambil perhatian At least kita kena schedule, benda-benda ni kena schedule, kena atur, kena paksa di peringkat awal. Ini dua kali je aku nak bangun, buat dua-dua, tak apa dua kali pun. Bulan depan tambah sekali, jadi tiga, begitu ansu-ansu. Aku tak mampu tiap malam, aku berat sangat. But at least sebulan ni sekali mesti nak buat, jadilah dulu. Nah, ya? Kalau tak mampu sendiri-sendiri, kita pergi, buat berjemaah. Ikut di mana masjid, madrasah, seorang buat, ustaz mana datang, kita ikut ke belakang. Tak dapat nak ambil malu pun, apa ha, ada kebaikan bagi kita? Dia menghapuskan dosa itu. Jadi jangan tak buat langsung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Amr bin Auf r.a. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan itu. Dahulu dia kerap kali melakukan Qiyamul Lail. kemudian dia meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Abdullah ini adalah anak kepada Amru bin As radhiyallahu anhu. Amru bin As seorang sahabat. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam anak atau dia namakan dengan nama Abdullah. Ramai sekali. Macam Sedina Umar. Dua anak lelaki. Dua-dua dia buah nama Abdullah. Makna hamba Allah. Banyak. Kalau kita tengoklah para sahabat. Kalau ada je anak laki Mesti ada nama Abdullah. tu Mengambil maksud hamba Allah. Itu. Dia suka benar biar. Ada sinonim dengan akhlak anak tu nanti. Jadi kalau Abdullah tu makna hamba Allah suka. Jadi hamba Allah ini kan elok. Ha, tapi dia tak main nama glema patlah kepada Abdullah duk situ Abdullah tu. Ha, dia macam tu sah sahabat tu. Ya. Jadi Abdullah ni Anna Amr bin As. Pernah Nabi panggil dia Nabi bagi tahu. Kata wahai Abdullah, ah ha, jangan jadi macam si anu si anu. Nabi cakap kat dia. Dulu kan main lagi kiamula. Sekarang dah tak apa buat dah. Apa makna tu? Ah ha, makna Nabi tu ada macam marah tu. Ada. Dulu rajin buat, betul tak apa buat. Tak apa, suka Nabi macam tu perangai tu. Ha, cuma, macam Nabi nak marah, beri yang membentak. Tak pula, pasal benda tu sunat. Nampak tu? Tapi, ha, tak apalah, Nabi pun tak kisah sangat. Tak juga, dia nak sahabat buat. Walaupun sunat, sebab benda tu memberi kebaikan kepada umat. Dia amal-amal sunat ni, basah kesan dia. Saya masih ingat rahimahallahu ta'ala, Profesor, Datuk Doktor Ahmad Ibrahim, Profesor Ahmad Ibrahim, ingat, kan? dia pakai undang-undang di UIA. Dia menyebut, saya demi Allah kata dia, tidak pernah putus wuduk seumur hidup. Seumur hidup, batal je saya ambil wuduk. Lalu dia tanya kenapa? Kerana demi Allah kata dia, wuduk menghindarkan penyakit dan menyehatkan tubuh saya. Lalu Ama sunat je. Yang dianggap, tak banyaklah makan pil-pil ni. pasal dia profesor nak cedek, makan vitamin ni, makan sodok, yang ni shekli pun sapu, yang ni pun sapu. Tak. Mohon pun ambil. Tak ada. Dia, wuduk aja Bila saya basuh kepala dia, saya basuh kepala saya, kena air, berkat air wuduk tu, jadi otak saya cedek. Macam tu je. Ada nur kan, wuduk tu. An-Nur itulah. Itu ha, dia pesan, dia kata, jangan kamu meninggalkan wuduk. Padahal benda itu lama, Rasulullah pesan. Ha, begitu juga tahajud, itu benda-benda sunat saja. Tapi yang sunat tu yang, yang jadi, Ajam Bilal bin Rabah radhiyallahu an kita tahu. Dia masuk syurga pasal, sembahyang sunat, wuduk yang dia buat depan tiap, -tiap kali dia berwuduk, itulah. membawa ke syurga, mungkin aja wajib sangat. Ya, jadi ingat, jangan kita buat ringan mudah-mudah yang sunat-sunat. Jadi pernah Nabi beritahu, Abdullah, anak Amr bin As. Itu ada macam nada kurang senang, kalau tu, tak tunjukkan, marah tu. Ha, tapi Nabi macam tu, akhlak dia tak ada direct dekat sahabat tu. Kamu ni dulu rajin, hari tak buat benda apa-apa, ha, tak ada. Tapi dia cakap dekat sahabat yang ni, jangan macam tu. dulu rajin, sekarang dah tak berapa tahajud dia. Makna. Makna Nabi galak, suka, buat. Dah, jangan tak dibuat. Tak banyak sikit pun. Dah banyak istiqamah terus sampai mati. Jangan berkurang-berkurang langsung tak buat. jangan. Ha, tak suka Nabi macam tu. Esok mati esok kita nak syafaat Rasulullah. Nabi pun tak suka kita nampak amal tak nambah, -nambah pun. Dulu rajin tadaru sebelum Ramadan. Pertama tak ada baca Quran dah sekarang. Ha. Dulu sebelum Ramadan rajin buat semayang-semayang sunat. Ya, terawih witir Nabi dah tak ada dah 9, -9 sunat ha, Jadi Nabi tak suka macam Sebab itu Amal itu biar sikit Nabi kata tapi kekal ha, Ya Ada istiqamahnya tu Jadi dia pesan tu kepada Anak sahabat Kalau anak sahabat pun Nabi pesan Kita yang tak sahabat ni lagi lah Umat Dalam umat akhir zaman Dalam akhir zaman Zaman fitnah pula Zaman pembohongan pula, ah Lagi lah. Lagi lah kita kena ikat diri dengan amalan-amalan sunat. Hadis ini terdapat dalam kitab hadis yang sahih. Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah berkata, Kalau salah seorang sahabat radhiyallahu anhumah bermimpi, Dia akan menceritakan, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya sangat berharap untuk boleh bermimpi supaya saya boleh menceritakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya katanya Abdullah, Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu, anak saudina Umar. Saudullah tuan anak Umar tu. Itu yang mengamuk pernah hari Sayyidina Umar ditikam. Syahid terburai perut Sayyidina Umar. Tiga belah tikaman oleh Abu Lulu'ah. Salah seorang anak lelaki itu pergi, dia nak rembat, dia nak bunuh balik. Umar yang tahan. Umar kata jangan. Nanti khalifah ini akan membalas dengan hukum Allah. Maknanya Umar tidak benarkan letak undang-undang dalam tangan sendiri. Tak boleh. Anak itu. Jadi tak tahu Abdullah yang mana. Salah seorang Abdullah itulah. Ha ikut cerita. Jadi Abdullah ni anak Saidina Umar ni dia kata gini. Kami ni dia kata sahabat-sahabat Nabi nilah. Dia antara benda yang kami suka sangat. Memang maulah kot nak benarnya ialah malam tu tidur mimpi ha yang tu kami nak sangat tu. Sebab bangun jo esok lepas subuh hang bagi tahu ke Nabi. Ya Rasulullah melantari saya mimpi ta'wil. Ah, Nabi ceritalah begini-begini. Maka menjadi hukum, menjadi iktibar bagi umat. Kadang-kadang kekal sampai hari kiamat. Itu mimpi sahabat. Ini macam sahabat mimpi azan. Aja tengok. Seorang ni mimpi azan. Sahabat, eh saya pun mimpi macam tu. Kalimahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. patu tu syahadah pun macam azan sekarang. Kan mimpi. Ha? Eh anna pun mimpi Ya Rasulullah macam tu. Kamu mimpi juga. Benar ya, Rasulullah. Saya pun demi Allah, Rasulullah mimpi sahabat yang lain pula. Nabi kata, demi Allah. Itulah petunjuk Allah untuk kamu. Dan itulah kita guna pakai nak kumpulkan orang ke masjid. Amin. Kalazan sampai kiamat. Ha, Itu kata mimpi sahabat hebat. Mimpi kita aja Kita mimpi cacing pisang. Ya, Ada seorang tu saya dah sebut dahsyat mimpi dia. Masa tu saya dipoh ke mana Datang jumpa saya Dia kata ustaz minta maaf ustaz ya. Kalau tak rojok orang alim macam ustaz ni Siapalah nak rojok tu yang tak tahan luk, ya. Dia panggil kita orang alim tak tahan luk. Kata apa masalah awak Oi saya mimpi ustaz Saya mimpi saya bawa kereta baru Ok Waktu naik dekat highway ustaz Highway cangkak juring ni Saya pecut ustaz Punya laju ustaz Sampai 260 Sampai 260 Ya. Saya tengok-tengok nombor tu 260 tu tengok 260. Dan ini kaki nombor kita tahu dah. Kita tahu dah ini. Oi oh, Pecut tu laju ustaz. Saya lepas minyak 260 Joe Speed ya habis tu tak boleh kawal lah ustaz. Ha. Tak boleh, tak boleh ustaz. Tak babas, tak babas. Tak babas manjuna masuk Sungai Perak ustaz. Sungai tu masuk saya Tuong tu Naik macam digital tu. Kedalaman sungai tu. Masa saya terentak tu. Saya berada pada kedudukan 2418 kaki. Ni, di bawah dalam air. 2418 Ustaz. Tahu dah dia ni kaki nombor. Habis tenggelam. Tenggelam Ustaz. Tapi satu yang pelik Ustaz. Kata apa dia? Walaupun saya tenggelam. Kereta tenggelam. Pelik dia timbul lah Ustaz. Tentu tu kata budak ni. Saya tak takwil dah, saya tahu kan kaki nombor. Ujung tu dah tanya boleh dak lah, saya ambil nombor tu? Sudah. Tak pasal lah kita buat, kena pula alasan syirik disembah kita. Betul ustaz. Itulah mimpi kita pusing-pusing kan nak beli nombor je kejap tu. Apa nak jadi hidup macam ni orang Melayu tu. Ni orang Islam lain tu orang Melayu. Jadi sahabat-sahabat katanya anak saya nama Abdulullah kami ni sahabat-sahabat, kalau dapat mimpi malam, wah itu yang suka benar. Sebab esok boleh cerita, sebab itu menjadi sunnah. Rasul SAW, lepas semayang subuh, dah habis semayang semua, Rasulullah akan pusing. Menghadap sahabat. Jika sekiranya, Rasulullah SAW malam tadi ada mimpi. Maka Nabi akan begitu, kan mimpi Rasul itu wahyu. Anda akan mengetahu begini begini dia bagi tahu. Mesti anda kata saya mimpi malam tadi saya pakai ihram. Kemudian saya tawaf. Saya sa'i di Mekah tahun 6 Hijrah tu. Kemudian saya bercukur. Ah lepas tu dia arah semua sahabat siap pakai ihram sehingga Adi, Bir Ali niat umrah, pergi buat umrah. Azab mimpi itu wahyu. Nabi-nabi ini. Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak, sembelih tu. Kita kau mimpi sembelih anak, jangan buat pasal ke dalam gitu kan Ah ya. ha, nabi-nabi mimpi itu betul. Ah ha, jadi bila nabi pusing tu nabi tanya, "Kalau dia ada lah, dia cerita." Kalau nabi tak ada mimpi malam tu, dia tanya sahabat, "Pada kalangan kamu yang bermimpi malam tadi?" Ha, kalau ada dengan Anaya Yasul, ada ceritalah." Sula dengar nabi takwilkan. "Ah ha, kami suka benar tu kata Abdullah bin Umar. Sehingga aku tu, masa aku bujang-bujang dulu kata dia, Mau je doa-doa, minta bagilah, biar aku mimpi. Aku nak tu, biar Nabi Ta'wil Ta suka sangat, kata dia. Ha, dia tahu. Abdullah menyatakan, sewaktu saya masih bujang, dan belum berkeluarga, saya biasanya tidur dalam masjid. Biasalah, sahabat, -sahabat ni. Jangan kawan-kawan kita, jamaah tu, tabliq. Ha, pergi keluar tiga hari empat 40 hari buat bayan buat gas apa semua ha, duduk di masjid tidur itu sunnah tu cuma jagalah kalau kita tidur masjid madrasah mana pun kebersihan tu jagalah dia kadang tapi dia jaga kadang-kadang dia juga terlupa agaknya dia habis-habis tinggal -habis 4 hari balik tu berselerak tinggal dengan peryuknya dengan kain basah bertabur dan bila air jadi bau masjid surau pun asal serik lain kali nak bagi benar tu ya ha, jadi dalam hal, -hal macam ni kena jaga sesama rumah Allah taala ni Abdullah kata satu hari masa bujang itu saya tidur masjid selalu. Pada suatu malam, saya tidur di dalam masjid. Lalu saya bermimpi seperti halnya orang yang tidur bermimpi. Satu malam dia mimpi. Saya melihat ada dua orang lelaki mengambil kedua tanganku. Dan mereka berdua membawa kuman sedang direbus. Saya memerhatinya dengan penuh khusyuk lalu saya merasa ketakutan lalu mereka berdua menyatakan kepadaku kamu jangan takut kemudian saya mengambil sehelai kain sutra setiap kali saya menunjuk suatu tempat dengannya berdekatan dengan raudhatul khadra maka sehelai kain sutra itu akan terbang bersamaku jadi mimpi dia, ada dua orang Malaikat lah, dia pegang tangan dia Bawa, bawa tu di depan, pergi Tapi pergi tu menggelegak-menggelegak Air panas, takutlah Dia, kata malaikat Jangan takut, tak ada apa tu Saya takut, dia macam bawa Lalu bagi tengok gitu Tiba-tiba kata dia ada kain sutra nah, Itu dalam Syurga ada Quran nyebut sundus Sundus wal istibrak ha, Ya seperti itu kain-kain sutra berwarna hijau. Memang hijau ya bukan saja saya cakap. Dalam hadis pun sebut warna hijau tu, kain-kain sutra tu. Ha, jadi sebab itu kita kena mencintai warna hijau ni ibu-ibu. Ya, hijau itulah. Ha, Faham-fahamlah ya. Ah ha, sutra syurga tu berwarna hijau. Jadi dia kata tahu ada kat tangan aku. Ah ha, maknanya malaikat bawa dekat-dekat Pergi apa ni air manggelegak air rebus tu. Aku pun ambil kain sutra tu buatnya tu. Buatnya tu zup aku terbang sampai sana. Jauhlah jauh dari situ. Kan nalah. Ah ha, dia ambilkan sutra tu buatnya tu. Dia tu gostan dia lepaskan belakang. Maknanya dia nak lari pergi mana senang kain sutra tu tolong. Itulah mimpi aku nya kata dia. Ya. Terbang dia nak ke mana dengan kain tu. Di pagi harinya saya memberitaukan apa yang saya alami ada malam hari itu kepada adik aku Ummul mu'minin. Hafsah binti Umar radhiyallahu anha isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsah ha, ini juga seorang isteri yang cukup aktif ha, dia dengan Aisyah tim dia dalam rumah tangga Nabi Hafsah ni dengan Aisyah Aisyah tu hiperaktif Hafsah tu beran ayah dia Umar tu itu ah, yang jadi banyak menangis di sakat-sakat isteri Nabi yang lain. Itu nanti riwayat-riwayat itu -riwayat kita cerita lain. Jadinya, dia beritahu deka absah kak dia kata mimpi itu. Kemudian dia menceritakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Absah radhiyallahu anha umul mukminin sampai kalah ke Nabi A ha, mimpi adik itu. Di situ Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebaik-baiklah lelaki. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Kalau sekiranya dia melakukan Qiyamulal. Ha, cuba tengok. Nabi tak kata, Masya Allah mimpi ni hebat. Inilah sebaik-baik kat tu. Tapi Nabi sambung. Sekiranya dia melakukan ah ha, tu. Kata kat mimpi terbang-terbang dengan kain sutera. Tapi Qiyamulal tak buatlah. Qiyamul Lail tu itulah maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul Lail tu lah yang menyelamatkan daripada siksaan-siksaan Allah. Tu gambaran-gambaran telaga air reboih apa semua tu itulah. Kain sutera tu lah Qiyamul Lail tu. Yang boleh mengeluarkan daripada zun-zun bahaya dengan doa-doa di waktu pagi menyembuh membawa ke malam tu. Ah ha, Qiyamul Lail. Abdullah seorang lelaki terbaik jika sekiranya dia melakukan Qiyamul Lail Maknanya kalau tak ada kemulia, tak ada. Itu nah, setara anak-anak sahabat Wey, Abdullah bin Umar ini warak alim sangat. Ialah ayah itu Sayyidina Umar Umar itu sendiri macam mana? Dia tengok cicit Sayyidina Umar Umar bin Abdul Aziz Khalifah itu macam mana? Warak itu. Tambah Abdullah, anak Umar direct didik bawah tapak tangan ayah dia, air tangan ayah dia. Beberapa kali makan penampah, tak tahu kotak semayang. Wara alim itu macam mana? Ah, itu. Pun macam tu Nabi kata, tak ada kebaikan dia kecuali dia buat kemulal. Ha, bandinglah diri kita masing-masing. Saya tak kata apa pun. Ha, tapi cermin-cermin wajah kita di tahu mana benar makam kita. Ha, tak ada pun keturunan saya, keturunan Hasan Husin pun tidak. Saya keturunan Husin tapi Datuk saya Husin Minangkabau bukan Husin. Saidina Adi bukan, Datuk saya memang nama Husin. Ni orang Minang dipanggil tu ada nan Husin Rimau Damam. Atu ada naruak, punyo garang. Rimau kalau tak damam pun garang. Tambah kalau rimau lah damam. Usialah nak anak, -anak nengok garang. Rimau Damam. Arwah Tuara galah dek orang Minang di Rombak Husin Rimau Damam. Ha. Belakang deno barakat ligano kan tibai jo kayo di de bahae dek Husin Rimau Damam. Aku ha. cucu Husin Rimau Damam, Salehuddin Singo Damam nama. A ha. jan di seusia. Am jan tu ulama no, kalau setara sahabat pun macam tu, kena makna amal tu kembar dengan kamu lah. Perlu pun kau nak sadi na'umah tu maksud itu Tak perlukan nasab keturunan, ni ada apa? Kalau kamu tak beramal, tak bangun malam ke mana? Sudah lah, ha, tu maksudnya. Jadi kita kena sedar ke dirilah. Yang kita buat mudah-mudahan ah, sunat aji, sunat aje. Yang kita wajib-wajib pun, entah berapalah standard. Kalau kita buka boleh tengok markah. Entah berapa markah kita dapat, tak tahulah. Ha. semayam isyak kan empat rakaat tiga rakaat setengah khayal aja setengah rakaat dia khusyuk berapa markah tu tak masuk yang sebelum-sebelum tahun-tahun solat banyak nak khayal kita kena nilai kita insaf diri lah saya tak kata siapa saya pun kata ke diri saya sendiri dan masing-masing murajaah dan muhasabah benda ni boleh buat kalau nak buat boleh sangat boleh buat usahalah nak kita cari jalan supaya kita boleh juga Melakukan dan mendirikan kaya mulia. inilah nilai. Menentukan akidah kita. Menentukan prinsip kita. Menentukan kekuatan kita. Kita tidak boleh hanyut. Kita akan beri petunjuk. Kita akan dibimbing. Dipandu oleh Allah. Kita tidak mudah hanyut. Hari ini ramai yang hanyut. Dia bila soal khabar tulis komunis saja, dah kelangkabut. Soal khabar tulis Ma'indra, ada ha, hari rendah Ma'indra, Ma'indra. Saya pun balik raya kena taji juga. Ya? Tapi yang kampung-kampung, keluarga-keluarga kampung ni keluarga keluarga tahu apa. Pakcik saya tu pula bekal polis pencen pula. Hmm. Polis pencen yang jenis dulu-dulu, tahu je lah. Pulak dia ketua cawangan pulak di kampung tu, di Tepeng tu. Hmm, lagilah, saya pergi beraya je. bukan nak menyerang apa-apa, kita pun tahu majlis raya. Dan saya pun tahu, tahu saya. Kalau takat standard dia tu minta maaf lah. Ketua cawangan saya, saya hantar pun dia tak boleh makan punya. Bukan nak mazulillah, bukan saya nak. Saya kenalah dia. Tapi awak tengah makan buat geng yang ramai. Kebetulan AJK pun datang masa tu. Saya pun sampai awak biasa dengan jubah raya tak raya. Saya pun tempah jubah je. Oh, Borak-borak dia pula menyelit. Kawan tu acah-acah pula. Dia orang ni berjuang Islam, apa duk sokong komunis ni kata. Wah kata, orang bagi bola lambung. Awak bila satul dah setengah kot ni, tak disemih rasa rugi juga. Nak disemih sekarang kau tegang-kangkang-kangkang tak terambil. Saya mikir takutlah aib itu nak saya jaga juga. Takdalah sebab bentuk agresif sangat, tapi dia itulah. Kita tak salahkan dia. Inilah dia pun Membaca otosan Malaysia, itu je lah TV satu. Ya. Menjadi dia saya. Pak Long saya tu bukan orang lain. Pak Long tak boleh pakai macam. Ya. Rata Pak Long mana pula, saya start. Pak Long Takkam macam komunis. Itu aham punya ketua tu. Dia ucap apa tu, gulungan komunis apa. Tak adalah Pak Long. Pak Long dengar keceramah dia. Aku tengok dan soalan hebat tak? soalan saya Pak Long dengar ke dak ceramah dia. Din semua orang habaq tu depa tak soalan saya Pak Long jelas. Cuba pun diam-diam Pak Long diam, diam dengar dulu saya tanya. Ha kita mulalah belum orang kita dah mulalah ya. Pak Long dengar ke tidak ceramah dia. Itu soalan saya jelas dak? Aku tak dengar, tak dengar dan diam. diam. Jangan panjang-panjangkan fitnah. Saya enam kali saya dengar melalui YouTube adong. Saya tahu semua tu fitnah. Hang jangan main-main din. Dia dia kira nak buah tu. Dia tak tahu patutnya dia ikut saya, ya. Hang kena jaga dia, hang jangan sesat. Iyalah palong, tahulah katakan ah. Ya. Jangan ingat main-main. Hang tak tengok din Bukit Kepong punya film tu, cuba hang tengok. Macam mana komunis buat, ya. Kita sedih din. Mereka buat macam-macam. Itu, ini, apa semua. Kalau Han tengok, Han menangis, Han teriak. Han jangan main-main. Ada orang tengok cerita Bukit Kepung tu tiga, empat kali juga. Tu cerita. Fakta mana? The history is a fact. Sejarah itu fakta, bukan cerita. Filem bagi anak lima juta, Anak boleh panggil member anak murid-anak berlambat pengarah ni. Kita buat satu filem, Anak boleh buat semua menangis keluar biji mata pun boleh. Cerita. Menapa film? filem boleh buat. Tambah yang buat Jin Sasuddin. Bukan tak kenal duk ulu kelang tu dia siapa. Saya kenal lah kawasan saya. Saya YDP dia gombak. Saya tahulah. Jangan sembang. Pak Long ni terlupa ni dia berdepan dengan siapa. Ha. Keluar dan suat kabar semua orang tahu. Sampai ada pulih-pulih pencin. Datuk-datuk, Tanseri-Tanseri, buka ketua polis. Mengamuk buat press conference. Saya tak tahu, dia orang ini dengar ke tidak ceramah Abang Mat. Kita baca sebab khabar saja. Ada seorang tu buka ketua polis. Tanseri ke Datuk? Saya marah dia kata. Dia pun yang pusing. Saya berada pada masa itu. Pada hari sehari sebelum kejadian. Ketika itu saya pergi dan melawat anggota saya, kata dia. Kemudian saya sampai di tebing Sungai Lenggong di Muar. Sebelum pergi saya menaiki bot, saya beritahu kepada sajen yang mengiringi saya berhati-hati dan jaga diri. Beliau menjawab, Insya Allah Tuhan, biar putih tulang jangan putih mata. Ketika bot saya meninggalkan kawasan Sungai Muar itu. Boleh berdiri. Memberi tabit hormat. Dan rupanya itulah tabit hormat yang terakhir untuk saya. Sehingga sekarang mengenang itu. Meleleh dan sedih. Saya akan menangis. Mengeluarkan air mata. Itu cerita. Mana fakta dia. Bawa fakta. Jangan buat cerita. Macam Profesor Kangkung kata. Malaysia tidak dijajah. Tu buat cerita. tu berat lagi. Faktanya dijajah. Mak saya tak tahu baca di rumah tu. Mak saya tak pandai baca menulis. Bila kami mengaji adik-adik saya, Ustaz Alim, Ustaz Rahim, menangis mak. Kadang kami tanya ke apa mak-mak menangis. Sukur mak menengok anak-anak jantan mak jadi ustaz semua. Pandai kalian baca Quran. Mak, mak tak pandai nak baca, lah. mak tak pandai. din. Dulu mak tak sekolah, mak sekolah. Masa baru masuk, ada jahat satu Papan batu, kalian tak jumpo Papan batu tu dah Arwah hatu, arwah mantamak sekolah Batu tujuh nak bersikah Baru mak belajar, tiga-ampek Bulan, masuk Jepun Diserang, eh, tanah Melayu awak, Masa tu ah, Langsung lah beberapa orang, tutup Saya sekolah, yang nak boleh Sekolah, jadi jahat di Jepun Mak nak tak tahu baca tu Tahu Malaysia kena jajah. Kek bangang profesor kata tak dijajah. Baik profesor tu bagi kat mak lagi elok. Apo pelacu pelacu ilmu ni. Bawa fakta. It is a fact is it. Benda fakta jangan tukar jadi cerita. Soal baca cerita bukan fakta. Cerita lain, fakta lain. Sekian sebelum naik angin pula. Baik. Masuk balik kat sini. Jadi dia sebut bahawa itulah nabi SAW alaihi wasallam beritahu dia ni nabi katakan jadi orang yang baik ha kalau sekiranya dia mendirikan qiyamullail ab ha, gitulah kita ya kerana elok laki perempuan banyakkan sembahyang malam nafi' ah, pembantu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata selepas peristiwa itu Sedikit sekali tidur Abdullah bin Umar di malam hari. Amna Dia pegang. Dia gigit betul pesan Nabi. Tahjud tiap malam. Aku sendiri pembantu dia kata Nafi'ah. Imam Nafi'ah. Aku tengok sikit tidur. Ini yang kita nak buat. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu radiyallahu anhumah. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Melakukan solat malam. Dia akan berkata. Wahai nafi'ah, apakah fajar sudah terbit? Kalau dia menjawab, belum. Dia akan terus melakukan solat malam. Ya'ni qiyamul lail. Dan kalau dia menjawab, ya, sudah terbit. Maka dia akan segera melakukan solat witir satu raka'an. Kemudian dia beranjak melakukan solat subuh. Al-makna nah, buat itu, buat sungguh lah, pukul rapat sampai masuk azan subuh, baru berhenti honor di betul waktu tu. Jadi kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang rajin bukan saja mendirikan sembahyang malam, bahkan buatlah sebanyak mungkin amal-amal sunat yang lain. bersedekahnya menolong orang, apa benda banyak sangat boleh buat. Dia supaya menjadi pahala yang baik bagi kita selepas daripada hari mati kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya kini di antara kuliah terakhir saya. Ya. Untuk tahun ni lah kot. Ya. Sebab bulan depan tak ada kuliah. Bulan depan jadual kita kalau kira minggu pertama macam ni, saya sudah berada di Mekah. Mungkin lagi 4 atau 5 hari nak ukuh dah tu. Ha, nanti mungkin kalau kin agaknya bulan 12. Apa pun nanti saya akan berhubung dengan jahatan kuasa, sebabnya tahun ini, kebenarkan jemaah balik awal, 1 hari bulan 12 tu dah ada sini dah hari hukum awal, tahun ni awal Bukan 5 atau 6 bulan 11 dah hukum dah, lepas itu 5 hari, lepas itu 8 hari di Madinah hujung-hujung nah, bulan 11 tu tak berangkat balik dah ya jadi, rasanya bulan 12 boleh, ha, bulan 11 tak ada, maka mengambil sempena keberangkatan saya untuk tahun ini saya mohon ampun dan maaf kepada semua ibu-ibu, bapa-bapa sepanjang saya mengajar di sini kalau sekiranya ada sebarang kekhilafan kesalahan mohon dimaafkan. Adapun bagi pihak diri saya saya telah lama memaafkan sesiapa sahaja yang kalau sekiranya mempunyai iket silapan dengan saya telah lama saya mohon pada Allah supaya dimaafkan dan diampunkan hamba-hamba yang berkenaan. Ini karena saya tidak mahu saya musafir dalam keadaan bersangkut-sangkut soal dosa dengan orang lain. Jadi mohon ampun maaf, reda, meredai dari hati kita masing-masing insyaAllah. Nanti kita bertemu dalam kuliah bulan Desember insyaAllah. Di bulan yang seterus selepas daripada bulan 11 nanti. So kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul asr dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa'ik nasta'inuka bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr a'udhu billahi alhamdulillahi rabbil alamin و الصلاة و على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله منور بالعُلُم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتن والمحنة أسرانا وشعل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سرطان بسم رحمه كايا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله